Рібка. Був собі дідо Андрюшка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Фінка. А в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка Мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібну. Посадив рібку. Працював дід немарно, Зійшла рібка гарно. Щодень шов дід у город, Набравши води павен рот, Свою рібку підливав, Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, Зразу така, як мишка була, Потім як буряк, Потім як кулак, Потім як два, Потім стала як дідо голова, А далі як три гарбузи. Тішиться їй, аж не знає, де стати. Ой, час нашу рібку рвати. Пішов він у город і Ву! Ву! узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває силу всіх, сопе, як ковальський міх. Мучився потім увесь день. А сидить у землі, як пень, кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Ой, мені рібку вирвати поможи. Взяв дід рібку за чук, баба діда за плече, тягну, аж і тече, торгає дід рібку за чуб, баба діда за обшивку. Працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день. А рибка сидить з землі, як пень, кличе баба дочку, мінку. Оде куди, куди доню не біжє, нам ліпку по поможе. Пішли вони в город і гу, гу, узяв дід ріпку за чук, Баба-діда за сорочку, дочка-бабу за торочку Торгають руками, упираються ногами Промучилися увесь день А Рібка сидить у землі, як пень Кличе дочка собачку Фінку Ходи, Фіночко, не біжи, нам Рібку вирвати поможе Пішли вони в город і... Узяв дід за чук, баба-діда за сорочку, Дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, Торгає дід за чівку, баба-діда за обшивку, Дочка-бабу за запаску, собачка-дочку за спідничку. Промучились увесь день, а ріпка сидить в землі, як пень кличе собачка кицю Варвар. Вар -вар! Ходи, Варварко, не лежи, нам рибку вирвати, Вар! поможи. Пішли вони в город і разом У -у -у -у -у! У -у -у узяв дід рибку за чуб. Баба-діда за сорочку, Дочка-бабу за торочку, Собачка-дочку за спідницю, Киця-собачку за хвост, і, Тягнуті руками, зубами, Упирається ногами. Промучились увесь день, А Рібка сидить в землі, як пень, Кличе киця-мишку-сіроманку. Мяяяяя, Ех, оти, не вирвати, Боже Пішли вони в город і разом гу-гу-гу! Узяв дід рибку за чупу баба Діда за сорочку, дочка-бабу за тручку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка-киця за лапку, як потягли, тай-ба-ба! Упала рибка на діда Андрюшку. Дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, Дочка на собачку Фінку, собачка на кицю Варварку, А мишка – шусь у шпарку. Ось і казучці кінець, а хто слухав – молодець.